Első fejezet Vasárnap este van, és sok más emberhez hasonlóan, ez azt jelenti, eljött a mosás ideje. Bár sok más embertől eltérően a listámon ritkán szerepel farmer, póló és zokni, ha bár néhányan azt állítják, valószínűleg kellene. És így is lenne, ha nem emésztené fel a listámat a vér, a testek és véletlenszerű tethelyről származó rondaságok. Ma este ezen a listán rajta van Kén Mendez is, a volt szeretőm, aki esküszik, hogy tiszta, mikor mindketten tudjuk, hogy sáros. Amolyan Mendez kártel feje sáros. Életem kirakósának bonyolult darabja. Kén egyúttal egy erős, törvényes üzletet is futtat, én FBI-os profilozó vagyok, és egy ponton együtt megöltünk, illetve elrejtettünk egy testet, vagyis inkább az együtt egy bizonyos kombinációjában. Én követtem el a gyilkosságot. Ő végezte az elrejtést. Még inkább komplikált a tény, hogy ennek a titoknak ellenére jelenleg a garázsában állok, rászegezve egy fegyvert, miközben a románó család feje, akit nem igazán hívnak meg a Mendez család rendezvényeire, számtalan lépéssel arrébb egy székhez van kötözve kipeckelt szájjal. Természetesen ő nem az az ember, akit mi az igazságszolgáltatásban patriarkának gondolnánk, de Kín már csak tudja. És most tudom, hogy ez egy fegyver, melyet átadott nekem Kín, és nem véletlenül. Kén semmit sem tesz véletlenül. Gyorsan végig szemlélem ezt az újonnan felfedezett patriarkát, meggyőződve arról, hogy ő ugyanaz a nap barnította öregember, farmerben és pólóban, Őszhaja befomva lóga hátára, akire emlékszem, hogy sarokba szorított a tetováló szalonnál a városban. Adott nekem egy nyomot, amiről többet szeretnék tudni, ez azt jelenti, hogy élve van szükségem rá, így ez az egyik oka, hogy meggyőződök róla, nem halott, ami nem nehéz, mivel jelenleg sebesen pislog rám. Ez elég ahhoz, hogy tudjam, per pillanat nem érzi magát túl kellemesen és kényelmesen, és ahhoz is elég, hogy figyelmen kívül hagyjam, legalábbis ebben a pillanatban, egy nyilvánvaló ok miatt, meg van kötözve, kém viszont nincs. Kénre pillantok, aki most két lépéssel arrébb van, köztem és az ajtó között, a tekintetem a csuklóján fityegő ezüstbilincsel landol, amit abban a percben rákattintottam, amint kinyitotta az ajtót. Kinyitom a számat, hogy utasítsam, a másik csuklójára is zárja rá a de az elménben pontosan végigpereg, ahogy ez a jelenet lejátszódna. Ugyanúgy végig tekintenék rajta, ahogy az öreg emberen, így is teszek most, magamba szívva hétköznapi viseletének látványát, ami felváltotta üzleti öltönyét, fekete farmer és csinos, fekete póló, amin a Mendez vállalat olvasható, amit most mindketten Mendez fordítunk, és ez felhúzna. Felemelném a tekintetemet, egyenesen belenéznék azokba a sötét barna szemekbe, és kiadnám a parancsot. Fejezd be a megbilincselésedet. Ő ezt válaszolná. Nem fogom megtenni. Erre ezt mondanám. Nem foglak megölni kén, de vérezni fogsz, és hármunk közül legalább ketten élvezni fogjuk. Bilincseld meg a csuklódat. Nem. Mondaná... Semmi mást sem ajánlana fel nekem válaszul, mert ő kén. Nem a szavak embere, mert komolyan gondol minden egyes átkozott szót, amit kiejt. De utána ezt kérdezni. Szeretnél egy magánbeszélgetést a konyhában? És azon gondolkoznék, hogy lelőjem, de utána eszembe jutnának mindenki közül pont édesanyám szavai, amiket akkor mondott, amikor Hollywoodról beszélt. Mikor cápákkal úszol, és az egyik élve akar téged, etesd azt a cápát, és fegyverezd le a többit. És így ezt mondanám. Igenként, szeretnék egy magánbeszélgetést a konyhában. És ha ez így folytatódna le, az öreg románó megismerné a húzavona jó és rossz kapcsolatunk dinamikáját, amit nem neveznék párkapcsolatnak, és amit a legnagyobb bizonyossággal felhasználna. És nem engedhetem meg, hogy ez megtörténjen, különösen mivel kén ellenségeként már nagyon régóta gondolnunk kellett volna rá a támadásom kapcsán. És így a tekintetem találkozik kénével, felhúzott szemöldökének íve kérdőre mer vonni, hogy lehetek elég ostoba ahhoz, hogy a fejemben lejátszódó fantáziálás alapján cselekedjek, miközben szemei villanása elárulja, hogy pontosan tudja, mi jár a fejemben. Tudja, túl jól ismer, oly módon ért meg engem, ahogy egy bűnözőnek sem kellene megértenie egy bűnüldöző rendészeti tisztviselőt, és ez általában bejön nekem, ami kurvára felidegesít, de ez a pillanat nem a kénnel kapcsolatos dühkitörésemről szól. Arról szól, amit a zsigereim súgnak, hogy Ramonnak szabadne el látnia és hallania ezt, és amely nem nézeteltéréskén és köztem, és így egy másik jelenetet adok elő. Elrakom a fegyverem, és előveszem a bilincs kulcsát a levegőben lobogtatva. Igazad volt, mondom. Sajnos ez nem a megfelelő idő az ilyenfajta játékokhoz. Oda sétálok hozzá, és felemelem a kezét, eltávolítom a bilincset, mielőtt mindkettőt visszadugom a zsebembe a kulcsal együtt. Kín okosan nem erőlteti a szerencséjét, és nem is érint meg, de helyette pontosan azt mondja, mint amit a fantáziálásomban. Szeretnél egy magánbeszélgetést a konyhában? Így azt mondom, mint amit a fantáziálásomban is. Igenként. Szeretnék egy magánbeszélgetést a konyhában. Mézes mázosnak és szarkasztikusnak hallatszom, de úgy gondolom, ez igazából nem egy botlás. Kérdezz körbe, és tudni fogod. Nem igazán vagyok egy kellemes típus, még ha tetszel is nekem. Oké. Okay. Elfogadlak téged. Nem igazán szeretem az embereket. Senkit sem. Valószínűleg ez a válasz arra, hogy miért érzem magam olyan komfortosan a holtestek társaságában. Nem várok arra, hogy előre vezessen, már is a konyha felé sétálok, ami csak egy a kén és a köztem lévő dolgok közül, és ezt nyilvánvalóvá is teszem. Nem állok a befolyása alatt, de a hátamat merem mutatni neki. Tettek, Amik azt a storyt adják elő Ramonnak, amit el akarok vele hitetni, bízom kémben. Bizalmas vagyok kénnel, de nem birtokol engem. Hazugságok. Nem szeretem a hazugságokat, de néha életben tudnak tartani, és elkapják a nagyobb hazudozókat, az elkövetőket. Hogy a jelenleg hátam mögött lévő elkövetők közül dugtam az egyikkel, túl sokszor ahhoz, hogy meg tudjam számolni. És minden egyes pillanatát élveztem. Nos, legalább tudom, mi indítja be én. Ez így van. Én vagyok a gyengéje, de ő nem az én gyenge pontom. Én vagyok a saját gyenge pontom. Engedem, hogy egy férfi, aki nem csak, hogy tiltott, de a célpontomnak kell lennie, hozzám férkőzzön, és ez egy olyan probléma, amit helyre kell hoznom. Belépünk a konyhába. A lábaim alatt sötét fa van világosabb bárnyalatokkal, itt-ott még egy leheletnyi kék is, egy-egy csík, de még mindig sötét. Kinnel kapcsolatban minden sötét, ami pontosan egy a körülbelül tízok közül, melyet biztos vagyok, hogy fel tudnék sorolni, miért hagyjak távolságot jó magam és kén között, most és mindig. De a szándékom, hogy a súlyos fából készült sziget végén helyezkedjek el, Fegyvereim használatra készen a tengeriszkik márványpult felszínén olyan bénánhat, mint a tagadásom, hogy megértem ként, mert túl sok mindenbe hasonlítok kénhez ahhoz, hogy kényelmes legyen. Az ajtó majdnem abban a pillanatban bezáródik, amint áthaladok rajta, és kén a sarkamban van. Megperdülök, hogy szembenézzek vele. Tekints erre úgy, mint egy hivatalos ügyre. Van két fejükkel az öllükben ülő holtestemkén. Romano emberei, most meg a garázsodban tartod őt. Pontosan ezért van a garázsomban, lavügynök. Mondja, mintha ennek abszolút igazolnia kellene a tényt, követett téged. Ez fenyegetés volt, én pedig nem terveztem neki időt adni arra, hogy kezdjen valamit azokkal a gyilkosságokkal, és utánad menjen. Elkerekednek a szemeim. Megölted az embereit? Lefejezted az embereit, mert követett engem? Nem, mondja szemrebbenés nélkül, de meg kellett volna tennem. A nőink tiltottak, mindig. Nem vagyok a nőt kén. Már két éve nem, és azt gondoltam, nem vágsz le fejeket, mint az apád. Gyönyörű, még mindig érzem az illatodat a bőrömön, az ízed a számon, ha eléggé próbálom. Én duktalak meg tégedkén. Tartoztál nekem ezzel azután, hogy megjelentél a parton, ahol megtörtént az, de az csak egy dugás volt és egy menekülés. Ha ettől a tiéddé válok, akkor azt mondanám, hogy Szamanta, a bátyám nője, akit megduktál, a tiéd és az övé is. Szemeiben villan. én pedig megragadom ezt, kierőszakolva belőle egy bűncselekmény beismerését és megismétlem. Én meg azt hittem, nem vágsz le fejeket, mint az apád. Nem öltem meg romanó embereit, és nem is parancsoltam a megölésüket. Fakad ki. Én nem lennék meglepődve, ha maga románó tette volna. Miért tenni ő maga? Kérdezem, tudatában annak, hogy kikerülte az egész fejlevágásos témát. Hogy rám irányítja a figyelmet, és működött, mondja. És az indítéka? Kérdezem. Két patriárka közti mindennapos konfliktuson kívül? Itt van a kérdés, mondja, figyelmen kívül hagyva a megállapítást, mi szerint ő egyenrangú az öreg emberrel, mikor azt állítja, hogy a nagybátyja az. Azért, hogy elterelje mindenki figyelmét, minket is beleértve, valami másról, vagy azért, hogy megpróbálja megkötni a kezeimet, legyengítve engem egy csapás előtt? Lehetne egyik is, vagy mindkettő. Gondolom, mert igaza van. A figyelem ráirányul. A bátyám, a rendőrfőnök a nyakába liheg, és kétségtelenül versenyt fut a mögött álló apámmal, a polgármesterrel. Rich, a másik exem, és FBI ügynök társam, aki már részt vette átkozott farok méregetésben kénnel, látja az X-et a céltáblán, amely a másik exem. És a lista így megy tovább. De ha egyikük is azt hiszi, hogy kén kezei meg vannak kötve, akkor téved, és így visszakanyarodok ahhoz, amit most fontosnak érzek, egy kérdéshez, melyet feltettem, és amelyre választ kaptam, de újra szükségem van a megválaszolására. Átgázoltam a vértócsán ahhoz, hogy megvizsgálhassam azokat a testeket kén. Mondom. A tévé felé nézve ültek a székeken, fejük az zölükben. A szemei összeszűkülnek. Mi ment a tévében? Kérdezi. És itt van az ellentmondás, ami én maga. A férfi, aki ölne értem, viszont elfogadja azt, amit senki más sem az életben, nem kapok frászt a holtestektől. A probléma az, hogy megérti ezt, mert ő sem kap frászt tőlük. Pontosan ez az, amiért a benne rejlő jélen végzett ügyvéd és bűnöző üzletember oly módon elemezte a tethelyet, mint ahogy én, és tette fel ugyanazt a kérdést, melyet feltennék, amit feltettem. Más szavakkal, volt-e ott egy számára vagy számomra hagyott üzenet, a tévén vagy ahhoz közel? És ott volt, egy DVD, mely kötődik ahhoz az ügyhöz, amelyen a megerőszakolásom éjjelén dolgoztam. De még ha jogomban állna is megosztani ezt az információt, amivel nem rendelkezem, nem tetszik, hogy ezt megtudja rólam ként mendez. Tehát egyelőre ahhoz a kérdésemhez ugrok, amely válaszára még mindig szükségem van. Megölted, vagy elrendelted a halálukat azoknak az embereknek? Kikerülöd a kérdésem, hogy mi volt a tévében. Mindenféle részlet a tett helyekről. Bizalmas igazságszolgáltatási információ. Közlöm. Már megosztottál részleteket? Mutat rá. És ez az utolsó alkalom, hogy szerencsés vagy ma este. Vissza a kérdésemhez. Ahhoz, amely elől úgy tűnik, kitérsz. A kérdésedet már feltetted, és megkaptad a választ. Mondja, elismételve a gondolataimat, de ismét megválaszolom. Nem. Nem én öltem meg őket, és nem is parancsoltam meg azoknak az embereknek a lefejezését. Ismersz engem. Az otthonához közelebb csapnék le, és nem kellett kétszer megkérdezned, nemhogy háromszor. Nem hazudok neked, Lailach. Ismerem őt. Otthonhoz közelebb csapna le. Más szavakkal azt hiszi, nem számít, mennyiszer mondja el nekem, hogy ő nem az apja, tudom, hogy mégis megvan benne. rakom a keserű pirulát, nem állok készen arra, hogy lenyeljem, de mert látszólag mazuhista vagyok, úgy döntök, hogy egy másikat választok. Semmi hazugság? Hívom ki. A tetkók kén. Láttam az arcod, amikor megmutattam neked az áldozat tetoválásáról készült fotót a helikopterben. Tudom, hogy többet tudsz, mint amit elárulsz nekem. A tetkókkal kapcsolatban, Lájla, kibaszott Láv! Közelebb lép hozzám, és ugyanaz a sürgető vágyam támad, hogy visszakozzak, mint amit azon a másik estén éreztem az irodájában. De ezúttal nincs egy szembeszegülő vágyam, hogy megcsókoljam őt, mielőtt leharapom a kurva nyelvét. Még mindig az orromban időzik a tetőhelyemről származó vérszag, és egy bűnöző család feje van megkötözve egy szobával aréb, ezeknek sikerül elnyomniuk legalább egy keveset a vágyaimból. Megmondtam, fakad ki, hagyd őket a kurva életbe. Ez többet nem működik számomra, válaszolom. A tetováló művész, azt gondolod, hogy nem jártam be az összes tetováló szalonta környéken és azon túl, Valóban azt hiszed, hogy nem élem újra át azt, ahogy látom azt a férfit rajtad, és nem akarom megbosszulni? És mégis csendben maradtál két évig, mondom. Nem találtál válaszokat. Ez túl hosszú idő. Az a művész azt állítja, hogy vallásos, és a szűzmárja inspirálta őt, ezért a tetkók, mondja. Elbeszélgettem vele személyesen, nagyon alaposan. Figyeltem azt a szalont, figyeltem őt. Itt az ideje, hogy most már távozz. Távozzak. Egy megkötözött férfit tartasz a garázsodban, akiről azt gondolod, hogy megölte az apádat. Nem távozom, miközben megölöd Annak ellenére, hogy jobb hely lenne a világ anélkül a gazember nélkül, szövetségben állok vele. Fegyverszünet, amely elhozza a békét a területemre, és ezt fenn akarom tartani. Nem fogom megölni őt, ha csak nem hagy nekem más lehetőséget. Így bánsz az emberekkel, akikkel fegyverszünetet kötsz? Megölte az apámat, és követett téged, Lailach, amely ismétlem fenyegetés volt. Lefogadhatod, hogy így fogok vele bánni. Azt hiszed, hogy ő ölte meg az apádat, és nem gondolom úgy, hogy fenyegetés volt a követésem. Adott nekem egy nyomot, amely elvezetett valahová, amit nem értek eléggé. De van ott egy válasz. Beszélnem kell vele. Milyen nyomot? Milyen kérdés és milyen válasz? Beszélek vele. Ragaszkodom hozzá. Így akarod ezt játszani? Bűrészes akarsz lenni az elrablásában és bármiben, ami következik? Most a becsületemet véded? Épp most hitettem el azzal az emberrel, hogy azért jöttem ide, hogy szexuális játékot játszak veled. Mert ez volt a helyes döntés. Nem számít kik vagy mik vagyunk kettesben, annak az embernek a számára, te a nőm vagy, és a hozzádér meghal. Ez az üzenet, amit felé kellett küldened. Nem, amit meg kellene tennem az az, hogy mindkettőtöket letartóztatlak. Milyen váddal, Lailah? Neked emberrablás, mondom. Nem jelentene fel, itt nincs büntény, menj el. Most hátrébb lépek, a jelvényem a köztünk lévő láthatatlan vonal. Ha végül meghal, letartóztatlak. Megértetted? Meg kell tennem. Megmondtam, nem fogom megölni, ha csak nem kell. Úgy beszéltél, mint a Mendez el valódi patriarkája. Az vagyok, aminek lennem kell, olyan okokból, amelyeket remélem sohasem kell megértened. És a letartóztatásommal kapcsolatban minden, amit mondunk, felvételre kerül lavügynök. Most fenyegetsz engem? Még mindig védelek, mondja. Felszabadítalak. Most nem kell megkérdőjelezned a döntésedet, hogy elsétálj. Megtettem neked. Bazd meg, Kén. Később, Lailah. Mit mondott neked az öreg ember? Én magam fogok beszélni vele. Úgy is felveszed, amit beszélünk. Nincs semmi vesztenivalóm, ha maradok. Távozol, és mikor holnap reggel felébredsz, két dologra emlékez. Sohasem sem voltál itt, én pedig azt tettem, amit kellett, hogy megvédjelek. Ahogy kiejti ezeket a szavakat, hűvösen és számítóan végigborzong tőle a gerincem. Mit jelent ez kén? Most fogsz menni, Lailach. Ezek azok a szavak a közmondásos ajtóról, amit becsapnak előtted. Kizárt engem. Látom. Érzem, és mivel én vagyok az egyedüli személy ezen a bolygón, aki valaha is hatott rá, ez mindenki számára veszélyes, akit meg akar büntetni. Egy feltétellel. Üzletelek. Elnézés gyönyörűm. Amennyire élveztem a feltételeit kihívását, ezúttal nem. Kezét ráejti a pulton lévő kezemre. Visszahúzom, de nem azelőtt, mielőtt megérzem a tűszúrást, ami valószínűleg semmiség, kivéve, hogy ez kén, és minthogy semmit sem mondok nélkül, csak úgy a tettei is ugyanazokat a szabályokat követik. Szent szar, sziszegem, ahogy elkezd forogni a szoba. Mit tettél velem az előbb? Megadtam neked a tagadhatóság ajándékát. Megingok, ő pedig elkap engem, ujjai összezáródnak inge körül, a harag túléli az alkodó homályt. Megfoglak! Bazd meg! Kén! Az ostobaság, hogy ezek a szavak összejöttek, az utolsó dolog, amire emlékszem, mielőtt elsötétül minden.